Du lyssnar på Radio Länsman, en samhällskritisk värld radio. Idag mina damer och herrar så har vi vettigt och extremt logiskt folk på besök. Jag talar om dansken, sedan många år bosatt i Sverige, Hans Erling Jensen- som driver något väldigt vettigt vid namn Right Hand Aid som vi ska prata om. Vi har även med oss en för Radiolänsman återkommande omtyckt journalist vid namn Ingrid Karlqvist. Programmet handlar även om förföljelsen av kristna i Mellanöstern. Det snackas alltså om tema 99- –och även om manifestationen för yttrandefriheten som äger rum imorgon lördag. Vad säger ni kära lyssnare? Ett mer fullspäckat program får man leta efter så sitt kvar. För att exponera ska exponera mera. Donera till nummer 197-4518. Märk insättningen med donation. Ja, jag hälsar Konrad välkommen först och främst. Ja men tack, det var trevligt att få komma, tycker jag. Ja, det är lite mm. ovanligt att du menar. Ja. så får vi välkomna tillbaka Ingrid. Hej på det, Ingrid. Nej men hej hej, alltid kul att vara med. Så får vi ju säga ett hjärtligt välkommen till vad ska vi säga huvudgästen för dagen som är Hans. Hej och välkommen Hans. Ja, hej! Och jättetack för att jag fick vara med i den här fantastiska radio. Det glädjer mig mycket till. Ja, tack, tack, tack. Eh, ja, vi tänkte ju hoppa direkt in här och börja prata om Right Hand Aid som du då faktiskt är ordförande för. Eh, först och främst, hur kom Right Hand Aid till och varför? Right Hand Eight är ju en uh, liten alternativ organisation som uh, idén, den började för några år sedan uh, när min fru och jag tillsammans med vänner genom fyra år har jobbat med uh, de fattiga barnen och uh, flera projekt i Nepal. Uh, sedan... Så hände det, det att i hösten 2013, då fick vi till Sjöbo kommun där jag bor, 10 eh, ensamkommande flyktingbarn. Och det var ju mycket prat om det här, det var ju mycket prat om vad som det kostar per dag. Och då vi liksom hittade ut av att de här 10 stycken de kostade 15-18 miljoner kronor per år, alltså 1,5 Plus, plus per år. Då sa jag, för de pengarna kunde vi ju nästan rätta hela Nepal. Mm. Det är ju inte helt sanningen. Men då beslutade vi oss för att vi skulle gå ut och göra en alternativ organisation. En hjälporganisation som hjälper folk på plats. Vi tar dem inte till Sverige och gör dem till förlor. Vi försöker hellre att göra kungar för oss säga, mycket färre pengar på plats i deras hemländer. Men kan du inte gå in lite mer specifikt och berätta om exakt vad ni gör och hur det går till och så? Alltså, vad vi gör hur det går till. Vi jobbar ihop med eh, organisationer, mindre NGOs, alltså non-government organisations, ute i eh, bland annat i Indien och i eh, Nepal. Och eh, genom samarbetspartner som vi har här i Europa, Hatune Foundation. Och då går vi in. Vi samlar in pengar, vi samlar in gärna och vi går ut och informerar om hur man kan hjälpa direkt på plats så det inte går eh, några pengar bort i eh, administration. Och så det inte går no några pengar bort i mycket, eh, mycket dyra eh, styrelseviddelag etc. Som det ju eh, ofta händer att pengarna försvinner den vägen. Mm. Du menar att du har ingen fet styrelselön? <laughs> øh, nej, altså, jeg har hverken fedt eller ingen både deler ret. <laughs> Vi er rene volontære. Vi klarar oss på det vi har och jag har ju tagit ut min pension så jag behöver inte gå på jobben för att hämta pengar, inte för, men alltså för att leva mina. Ja, just det. Och jag kan tänka en fråga som ni säkert har fått innan, är ju, jag har noterat att ni inte har ett så, här så kallat 90-konto och det har ju oftast organisationer. Varför har inte ni ett 90-konto? Nej, det undersökte vi ju klart till början, vad är ett 90-konto och vad det kostar det och hur mycket det gör det egentligen? Jag kan säga så här, alla, de flesta andra välgörenhetsorganisationer har ett 90-konto. 90-konto har upprättat om de som styrer dem andre, nemlig de politiske oprettelser af dem, og uh, sidenhen, så vil de have uh, meget penge, 60.000 om året, for at man skal være medlem og have et konto. og om vi skulle have det, ville det koste os vel rundt omkring 110.000, 20.000 med den revision, de forlanger, og alt muligt andet. Och för de pengarna kunde vi hjälpa en jävla massa folk, 30-40 personer ute i världen. Vi anser att när Reda Band har 90-konto, när Röda Kors har 90-konto och ändå spenderar alla pengarna på sig själva. Ja, varför skulle vi ha det då? Ja, nej, det, det. Ja, du, du, du, du nämnde röda korset här röda barnen och så det är kanske några lyssnare som sitter under så här, men det finns ju de här organisationerna och de är ju stora och så så de måste väl ändå vara bra men kan du berätta då hur skiljer sig Right Hand Aid från dem till exempel? Vi försöker ju på att göra ett jobb utomkring utan och ta ut några avordning. Vi försöker att göra ett jobb ute på platsen, ner på gatan. Vi skapar några saker på gatan. Det är projekt alltså projekt jag kan berätta om. Medan... Om man tittar in i reda banen, till exempel, då har man ju en styrelse så stor och så lång som i många ånderåd. Och de tar ju ut äh, miljoner av kronor i styrelseavåden och sedan så håller de informationsmöten som de uppför i regenskåper som har kostat tiotusentals kronor och sedan informerar om hur, det är, hur barn är ställt runt omkring och sedan händer inte så jättemycket mer. Jag spekulerar någon gång på hur många barn rädda, rädda barn mm. Frågan är om inte de skrämmer Barnen snarare Alltså vi har ju sett, vi har ju sett så många Skandaler Rädda barnen, röda korset och, alltså, Det är ju det är märkligt faktiskt att folk Fortfarande ger pengar Till de här organisationerna ja. Ja, alltså, och jag tycker det är ju inte svårt att kolla på lönerna. Det kan man ju snoka på ganska fort. Vilka otroliga pengar de här människorna tar ut. Men, men de har ju en väldigt bra, vad ska man säga, PR-avdelning eller sådär. Och jag menar, särskilt Röda Korset är väl ofta i Sverige synonymt med någon slags godhet. Men som är mycket annat så är det ju, folk kollar ju inte upp detta. Utan man skänker väl bara lite blasé till Röda Korset för att ha gott samvete, antar jag. Jo, men det är väl så. Det är ju som sådana här gamla... En avlatsbrev att man betalar mm. sig till ett samvete ja, men men, och, och därför tror jag, alltså jag menar svenska folket i gemen vill ju gärna hjälpa till och, och, och det ser man ju varje gång det är såna här tv galor och sånt, folk skänker ju massvis med pengar, men mm. tänk då om de nu får de ju reda på till exempel att den här organisationen finns mm. där folk inte tar ut styrelse feta orden feta löner, fina kontor och liksom eh, första klassresor över världen. Det är ju toppen. Mm. Ja det tycker jag med. Du får gärna berätta lite om Hans men om man, om man går in på Right Hand Aid sida så kan man ju se lite projekt. Och jag läste om det här Reclaim the Streets eh, där ni för bara 10 000 kronor så kan man ju komma otroligt långt. Kan du berätta lite om det projektet Hans? Og det her projektet er jo et uerhørt uh, uh, spændende projekt. Det opstod jo på min rejse i uh, Nepal i mars uh, 2014. Uh, da satte jeg på uh, togget af you know, det her uh, rimelig billige hotel, jeg boede på, Nephalaya, med i Kathmandu. Og da så jeg til min uh, ven og samarbejdspartner uh, Prakash Adikari i, uh, i Adek Nepal. så du? Det är jävligt skit i det här i Katman, då skulle vi inte göra någonting åt det, han sank ju li han lite ihop i stolen. Men sedan så la jag fram hur vi kunde göra, han tänkte på alla plocka. Inom några få veckor, då hade vi upp stå en eh, organisation som skulle styra det här i en bydel, en stadsdel som heter Jopati. Eh, där bor 85 000 människor, i alla fall registrerade där, bor säkert många fler, och som var väldigt skitig. Og der satte han i gang med sine venner, og han fik, øh, han, han fik kommunstyrelsen med, han fik et par øh, øh, parlamentsledermøter med, og han fik scouterne med, og han fik alle skolerne med, og så gik dem ud den lørdag, og så røgte dem op i containerne og væk første fire Fyre helger skørte de hvem her stilende, og nu, är det blivit så att Lions har övertagit det och har blivit intresserade, eller övertatt det men de har blivit intresserade och nu har vi ingått en avtal med dem för att fortsätta och folk har varit jätte jätte glada för att få rena gator mm. min motivation var för att ta den med, det var så här när det sitter en människa och säljer bananer på en gammal trädgärden äh, på cirka 10 ton med skit och blåa avfallsbåsar der mm. sagde, at øh, det var det svårt at få nogle vesterlændinge til at ville hjælpe den der manden, for man tænkte, at han kun er veldig stedet rundt omkring sig. Nice. Og de forstod det faktisk, og de fattede det, at så er det. Mm. Ser man først, at det findes et interesse for at forbedre sin egen situation, så bliver det er meget lettere at bygge nogle ting op efter. 10.000 kroner er, hvad vi har bidraget med for at betale den her festen. Siden har der bidraget til affærsfolk i Kathmandu se dem. Ja. Og min clue den er, har det Sida gået ind i det her? Government in Sweden och i Kathmandu går in i det här. Då hade de skänkt ut 10 miljoner. Och det mm. hade fan de har inte varit fluttet i en enda banansgård på gatan. Nej, <skratt> Nej då kan man höra som, som kontrast då att läste det här idag. Igen det är en gammal nyhet. Men att röda korset då. De lägger liksom pengar på att betala surfplattor. För att några ensamkommande flyktingbarn ska få behålla sina surfplattor över sommaren. Vad har vi då? Kan det kosta 80 000? Bara bortkastat. Man kan komma så himla mycket längre med bara 10 000 kronor. Ja, men alltså, det är ju bizarrt när man oh. tänker på det. Hur, är... hur, har, hur har Sverige kunnat bli ett sånt kokoland? Mm. Alltså, det har ju hänt på bara 15-20 år. Mm. Jag menar, hur kan det vara? Alltså, det spelar ju ingen roll om man gillar Sverigedemokraterna. Eller inte, men hur kan det vara att alla tycker att det är fasansfullt att Sverigedemokraterna säger att det är väl bättre att vi hjälper tusenfallt fler på plats än att vi lägger pengarna på att de ska bo här? Ja, ja, hur det, kan alla bli så arga över det? Det, det, det? det är en fråga som jag så länge vill ha få svar på. Frågan är väldigt enkel varför är det så viktigt att de ska komma hit för det är det som är det viktigaste inte att hjälpa, de ska bara komma hit, men man ja. får ingen förklaring på varför och varför kan man då inte istället använda sig av ja, det här till exempel och, och hjälpa många många fler det är helt otroligt ja, nu, får jag, nu, får jag, nu får jag bryta in här och säga den där människosyn den tycker jag är fortansvar det är hemskt, hur kan du säga så med de stackars barn ja, ja precis, ja, det brukar ju låta så där ja eller hur ja, men vad, jag, vad jag brukar höra när man säger så är att folk säger, vissa säger att ja men alla kan inte man kan inte hjälpa alla på plats och det stämmer ju. Man kan inte hjälpa, men man kan inte hjälpa alla. Vad är det för konstigt sätt att utgå från att man ska hjälpa alla? Vi kan ju hjälpa en ytterst liten minimal procent, men man kan ju öka det lite grann genom att hjälpa på plats. Får jag, jag en säga en sak, här, för det var, det var mitt stegård i det. Här. Jag ska säga så här. I 2013 kom det 3850 ensamkommande barn till Sverige. Hvordan pris disse koster beregnet på migrationsværket egne informationer og oplysninger som er 4.500 kroner per døgn. För de pengarna kunde vi mil eller hjälpa 1,2 miljoner barn ute i de fattigaste länderna som Indien, Nepal, äh, vad heter det, mer där ute i Indokina eller i Afrika. Mm. Alltså 1,2 miljoner, mm, ja. men de fick varken nike skor. Eller surfpläppen Det ska jag så säga Hur många Hur många hjälpte man i Sverige Som man istället hade kunnat hjälpa 1,2 miljoner för 3850 mm. mm. alltså, det hör ju själv, ja. Det är ju rent bizarrt menar, Och vad är det för jävla människosyn Folk har mm, så Och så pratar de om allas Lika värde Ja men jo, men, hur, då, då jag, jag, det är så bizarrt Alltså allas, och jag menar för allas lika värde och... till, till surfplattor, inte till liv då uppenbart. Nej, Nej precis. Och jag menar, många behöver ju vatten, de behöver en malaria-spruta de behöver ett kilo ris liksom de behöver inga surfplattor. Och jag menar 4500 det är ändå relativt billigt. Vissa kostar ju upp till 20 000 per dygn. Per dygn kostar ju vissa ensamkommande. Men en genomstidspris. Ja, precis. Och så, och man snackar så tog, om människor är väldigt Så tog jag den lägsta för att liksom inte få liksom att veta hela tiden nej, men det är fel siffror då. För de här siffrorna kan de inte röra vid, för de är så. Mm. Ja, det är precis. Och jag, jag tror det, det kan nog vara en liten förklaring till varför, det här, Ingrid, varför folk har blivit så galna är, är att man kan helt enkelt inte tro det. Om jag nej. säger till en vanlig sosse, ja, visste du att, att många ensamkommande flyktingbarn kostar 10 000 per dygn? Nej, mm. säger han, så kan det inte vara. Det är en sån orimlig siffra. 300 000 i månaden, nej det kan ju inte en person bara kosta. Så här Lurat kan ju inte ha blivit. Nej. Och det är väl lite där om alltså vissa lögner är för stora för att kunna ta. Ja, precis. Och det är ju också så. Anledningen till att folk inte vet detta, det är ju därför tidningarna och journalisterna inte längre sköter sitt uppdrag. Nej, de pratar om en ekonomisk vinst istället på något sätt. Hade, hade de gjort det, hade man gått in och skrivit lika många artiklar som man skriver om den påstådda rasismen och granskat hela den här alltså migrationsindustrin mm. som det ju faktiskt är. Här är ju massor med människor som tjänar grova pengar på detta. Mm. Då hade ju folk sagt, nej, nu får ni ju lägga av. Jag vill gärna vara solidarisk och jag vill hjälpa människor. Men jag vill ju hellre hjälpa 1,2 miljoner än jag vill hjälpa 3800. Mm. Man kan ju säga så här, att Hathune Foundation exempelvis i Indien, jag har eh, sett nån fantastiska både film och beräkningar de bygger det är ju bostäder för eh eller så sige, hemmeløser. Og det gør dem jo for en stoltsumme for, for ungefær 450 euro, da kan man få en sådan bostad. Det er ikke helt sant, men for de 450 euro, kan vi de samle dem ihop til en bostad? Jamen, så giver den indiske regeringen, resten for den indiske regeringen, er jo ikke så fattig længere, som den var en gang. Og det samme med brunner, når man bygger dem, jamen, man behøver jo ikke så frugtansvaret mycket. Så her kommer det sig, når man ser på, at både røde och rätta barnet och en massa andra av de institutionerna. De sitter där och får så mycket offentlig medel. För det gör de. Det är bara att se på deras egenskaper. De är ju offentliga. De får offentlig medel. Och ändå hinner de så jävla lite där ute. Men de är enkla sakerna. Alltså, det är ju också så här att man kan ju undra varför de här vänstermänniskorna och de politiskt korrekta så väldigt gärna vill ha alla dessa människor till Sverige. Detta fruktansvärt rasistiska land. Där, ja. där, alltså, där folk blir arbetslösa, de blir diskriminerade, de blir utsatta för ja en det ena påhoppet efter det andra vilket du mm. säger intressant, men det är ju vad vänstern säger så varför ska de då komma hit det måste ju vara ett äldre. Ja, eller ja, hur? Ja. Och, och även, menar jag om man fortsätter den tanken lite det, de flesta antar jag vill väl stanna kvar bland sin familj, jag menar det, jag, jag fattar, det kan jag köpa, det är mitt gamla egna vänsterargument, Så här, ja men det är ingen som vill lämna sin familj och flyma verkligen till Sverige så vill man nog verkligen det, det är inte riktigt sant men jag är ju rätt säker på att alla vill ju, om de har möjlighet att stanna kvar hos sin familj hos sina släktingar, de är ofta väldigt stora släktingar ja, varför men... ska vi då istället locka med att nej äh, men kom hit bara, kom gärna hit som ensamt barn ja, det är... jag menar, jag skoja... jag, vänta, ja de behöver ju inte vara utan föräldrarna väldigt länge för att de här ensamkommande barnen, de har ju faktiskt helt plötsligt eh, mamma och pappa, faster och moster och allihopa. Och de, ja, kommer, och... de kommer ju sen dem, så ja. det Ja, det blir inte så långt stöd. men jag tänkte i alla fall fråga så här också. Hans det är ju så att eh, när man när man ger alltså, när man donerar pengar så här, bistånd har ju en tendens att en del pengar det försvinner ju på vägen. Men om man donerar till er då hur stor del av den insamlade summan blir faktiskt bistånd? Man kan säga så här att målet är ju att 85 procent av det där blir donerat ska bli rent faktiskt bistånd. Därför det finns ju någonting som heter äh, transport, det finns någonting som heter telefoner, det finns lite utgifter man har. Det finns vissa saker som man måste ha pengar till. Och det är svårt att sätta på procent i det ögonblick man hade de samma medel som de, som de övriga äh, organisationerna. Alltså miljoner kronor varje år som går igenom. Ja, men då var det ju inget problem att få det här ner på 3-5% men eh, pratar vi om mycket färre pengar då stiger procenten mm. till telefonräkningen det förstår väl alla Ja men så klart Jag vet det finns det siffror på hur mycket av till exempel Röda Korsets pengar som, som faktiskt blir bistånd, vet du det? Ja, det är svårt att, att genomskå det finns vad de säger Röda Barnen och Röda Korset de opererar ju med 10% procent, eller, men ingen vet ju vad sanningen är 10% som blir bistånd, eller som... Nej, 10 procent som inte blir bistånd ah, okay. För rädda är bistånd ju också när man håller föredrag med, med sju människor som får varje 50 000 för att ställa upp i, i, ett, i ett panel. Ja, alltså, till barn. Ja, vad, där bistånden det är också det man betalar för en styrelseledamot som får 2 miljoner om år. Det är också hjälp till bistånden, för den personen är ju så duktig, eller hur va? Mm. Så... Det är reg regenskapstekniska saker. Mm. Men om, om en person då äh, väljer att sätta in äh, 5 000 kronor till igen nu. Äh, har du några exempel då lite mer konkret. Vad kommer just de pengarna gå till då? Vi har en person som har satt in äh, 5 000 kronor. Och äh, dessa pengar går till två tjejer i Nepal, som nu har kommet i skole, fået nye uniformer for mat for dagen hele året rundt, og øh, går på en bar skole. Det er blandt andet min samarbejdspartner er vicerektor viserektor øh, i Kathmandu. Så det er altså to øh, tjejer, som får øh, alt betalt, i de, de bor hjemme. Resten er betalt for 5.000 kroner. Altså to stykke. Det er 2.500 per stykke per år. Och de behöver då inga surfplattor alltså? Nej, de behöver inga surfplattor. <skratt> då, då blir det dyrt ju, det kan ju ja. Men om vi tittar då lite mer på de andra välgörenhetsorganisationerna, vad skulle du säga att de gör fel? Det, de gør fejl, er jo i første hand, at de ser til at skuser med penge selv først og sin styrelse, og de ser til at tage ud lønninger og gøre direktørlønninger. De er øh, fokuseret på, at det her, det er en affære, og de skal have mest kvalver, og så ser hen, så kan man se, hvordan man gør med resten. De reser ikke på pladsen og bor blandt de fattige, eller yder og rører ved de fattige endast, når de skal på tv. Mm. Det er der, de, de gør fel de vet, sedan jobbar de ihop med en massa olika människor vi har mött jag har ju varit igenom ni vet inte hur många människor jag har varit hemma och pratat med på den platsen som bara är ute efter pengar det finns en korruption som är enorm så visst, alltså, de gör fel att de har för mycket pengar Sen är det väl inte bara de som gör fel Hans-Ärling för att det är väl även de alltså. Eh, vad heter det bidragsmottagarna att de ofta väljer liksom Eh, vad heter du? Skumbraska organisationer som själva tar minst hälften av biståndet. Det var väl det jag egentligen försökte säga. Alltså, vad de gör fel är att de har för mycket pengar och för lite engagemang. Och Det skulle jag ha sagt till början. Mm. Ja, men, mm. men kan man gå, vi har varit inne lite på det innan, men, men tycker du man kan gå så långt och säga till exempel Röda Korset och så här att de, är, att de är politiskt styrda att det är politiska organisationer också? Og det er jo fuldstændig klart, når man ser, hvem de får bidrag i foran. Så det er jo, de er jo styrt ofte den rådende politiske konsensus, som jo er en socialistisk konsensus. Og det er rettet af barnen, som jo ikke vil have øh, øh, Sverigedemokrater øh, som medlemmer, hvilket tjafser sig og rødte korset, som også går gået ud med Sverigedemokraternes øh, øh, værdenormer, ikke bare nok etc. Altså, dem er politisk styrt helt klart. Ja, Tänk visst. på den här lilla Tanten ja, oh. Vad var hon i Gävle var var? Oh. Någonstans som... i de traktorna oh. som hade, Där det kommer in Någon, någon invandrarkille Det var ju helt riggat Han kommer in dit med telefonen påslagen På videofilming och så provocerar han henne. Och så säger hon så att Nej, men allvarligt talat så tycker jag nog att vi först ska hjälpa våra svenska ungdomar innan vi kan ta hand om resten av världens ungdomar. Mm. Och då blir hon utskälld. Hon blir liksom kallad till någon inkvisition. Och några veckor senare så är hon död. Alltså, jag vet inte hur hon dog men man kan ju tänka sig att hon kanske blev så förtvivlad att hon inte åker med det. Lite. Ja, ryktet säger det. Hon tog otroligt illa vid sig. Det är fan bland det värsta jag har hört. Aldrig lägga en krona till röda korset efter det. Aldrig, aldrig någonsin. Tänk, tänk så att ge en frivillig arbete genom nya sparken backen. Bara det skulle vara Det är ju liksom någonting som är fullständigt det är symptomatiskt för hur Sverige har utvecklats. Men, um, <laughs> för, förutom det, om man säger det uppenbara då, pengar. Men vad skulle man kunna göra mer då för att hjälpa right hand aid? Det man kan gøre, det er at stille sine egna individuella resurser till rådighet. Vi behöver ju folk som kan översätta. Vi behöver folk som äh, kan sprida informationen. Vi behöver folk som kan gå ut och sprida det här glada budskapet. Och när många har henvänt sig, det finns många som har liksom kontakter med folk, vad kan vi göra? Så tänker de på att vi kan skicka dem ut på uppdrag hit och dit och alla vägna. Det har vi inte kapaciteten till på nuværende tidspunkt att skicka volontärer ut i världen och, och se på det ser ud, for der skal man jo betale reser og sådan, noget. det har vi ikke penge til. Vi behøver folk indenlands, som kan jobbe med det ene ifrån, og sige, okay, her har vi en bra idé, og den vil vi gerne berette for vores venner. Vi behøver folk, der kan oversætte, folk, der kan skrive lite. Øh, på, det, på det sättet også. For jeg sitter rent i dag med det her øh, ganske ensom, sammen med Lars Thiele og sammen med øh, Ilona øh, øh, ifrån Gødeborg, och ja, det blir lite sån äh, tungt ibland. <laughs> Men äh, ja, vi ska fortsätta och prata om tema 99 efter reklamen så sitt kvar. För att exponera ska exponera mera. Donera till nummer 197-4518. Märk insättningen med Donation. Ja, Hans, som sagt, vi går vidare här lite och jag var inne här och kikade på er hemsida som sagt. Och jag har förstått att ni samarbetar ganska mycket med en person som heter Dogan. Kan du berätta lite om henne och vad det hon gör egentligen? Ja, det är en mycket, mycket, mycket stark personlighet. Det är en kvinna som nog är den första i Tyskland som 40-åring som har fått... Den tyske förtjänstmedaljen av ersten grad. Alltså den tyske förtjänstmedaljen är 1. grad för sitt arbete bland de fattiga och de arme ute i världen. Som 40-åring. Man kan inte få den medaljen før man fyller 40. Hon har alltså jobbat, nu hon är 44 och nu hon har jobbat i 7 6 år sedan hon var 18, har hon skapat en organisation som idag har en paraplyg-organisation som heter Hattone Foundation. Mm. Hun har i de 35 lande der har mere end 5000 volontærer og i øjeblikket er det klart efter som hun er syriænersk nu så er det klart at hun jobber mot Mellanøsten. Hun jobber meget stærkt der, og hun er meget mål om, at det kommer til at udvikle sig på et sæt, så at nogen af dem overlever. Hun er absolut vældig uprørt over, hvad som hænder nu. Hun øh, er nu i Malmø, og vi holder en tre dårges øh, seminar eller arrangement med hende, for at vise, at nede i Mellanøsten, der foregår der et folkmot, som har foregået i 100 år. Det begyndte det i 1914-15, og det har været intensiv i perioder, men nu ser det ud som om, at islamiske staten holder på at afslutte det folkmodet på de kristne. det er Og mange mennesker fatter jo ikke, hvad som først så går, for vi ja. ved jo ingenting om, hvad folkmodet er jo. Nej, nej, precis. Och, och, och eh, det pratas ju väldigt lite om, om just kristna. Som du säger, det har pågått väldigt länge. Men det är väl helt enkelt inte populärt nog att prata om kristna då. För kristna är ju det är fel, fel religion att tycka synd om på något sätt. Ja, Ingrid, jag får ju fråga dig här lite. Vad är det här tema 99 egentligen? Alltså, tema 99. 99, det är ju då så många år som det här folkmordet på kristna har pågått. Det har ju sig pågått länge, men alltså startskottet för det som pågår nu det var ju folkmordet 1914-15 på eh, Armenierna. Och eh, syster Hattone är ju själv då kristen och hon fick ju fly från Turkiet när hon var barn tillsammans med sin familj därför att kristna har ett helvete i muslimska länder. Mm. Det spelar ingen roll var i världen. Men just nu ser vi hur de kristna i hela Mellanöstern Håller på att utrotas. De får välja mellan att konvertera till islam, att dö eller att betala skatt. Jag vet inte om ni känner till det här begreppet men det är ju så att om man som kristen inte vill bli dödad. Så måste man betala en skatt bara för att man är kristen till sina herrar, det vill säga muslimerna. Mm. Och vi vet ju alla de här stackars kristna som sitter på berget där uppe som, eh, som kommer att slaktas mm. eller svälta till döds mm -hmm. och alltså syster Atone hon är väldigt engagerad i det här och du sa innan varför pratar man inte om det det är fel religion, jo därför att i västvärlden har vi fått för oss att det är vi kristna som är förtryckarna och det är muslimerna som är offer mm. och då kan man inte liksom förstå att det är precis tvärtom i Mellanöstern är det faktiskt muslimerna som slaktar kristna mm. och igår så startade Alltså det arrangemang med att jag intervjuade den här fantastiska nunnan och jag hoppas att det finns på film så att vi kan visa det någonstans på nätet. Mm. I dag fredag så kommer vi ha ett föredrag av alltså min kollega Lars Hedegård som ska alltså ge sin historiska bild av hur de kristna behandlas där nere. Och sen på lördag så har vi ju ett stort arrangemang, eller vi har två stycken arrangemang. Det är ju först då på förmiddagen klockan 11 på Konsthallstorget i Malmö en manifestation till stöd för yttrandefriheten och för Dornpark men framförallt för yttrandefriheten. Så man behöver liksom inte, man behöver inte gilla Dornparksteckningar för att komma dit utan vi vill visa. Vi vill visa politiker, myndigheter och journalister att vi är många vanliga människor som är djupt bekymrade över att yttrandefriheten håller på att ta ifrån oss. Den naggas i kanten för varje dag som går. Mm. Ja, och här gäller det att vi slutar upp nu. För att förhoppningsvis kommer jag att kunna dyka upp, Ingrid, som vi pratade om innan. Så ni lyssnare som, som kommer till Malmö imorgon lördag får träffa mig om ni vill det. Men skit i det, det är kanske inte därför man ska komma. Utan det, gäller att, det, alltså det, det är viktigt att... Vi Tyvärr, det räcker inte att klicka like på Facebook och det hjälper tyvärr inte riktigt att skriva att det är en bra grej utan försök verkligen ta er dit. För att det här är alltså, vi måste få folk att vakna kring det här. Ni hörde ju säkert när vi rapporterade om de påks rättegångar förra veckan och om man inte tycker det är acceptabelt att en kille som gör lite teckningar ska sitta mer eller mindre isolerade flera månader och föra in kedja i rättssalen. Om man tycker det här är fel, vilket alla, alla tycker väl det om man inte är galen, så försök verkligen komma till Malmö. Plus att det är ett utmärkt tillfälle att knyta kontakter och träffas. Vi behöver träffas, vi som, som tycker det så här. Det är också en, en väldigt viktig sak. Alltså det är otroligt viktigt. Jag har inga jätteförhoppningar om att det kommer hundratals människor. Därför att jag ser ju att folk är rädda. Mm. Och det har de ju i alla anledningar att vara. För vi ser ju vid sådana här demonstrationer, manifestationer, att Vänsterextremisterna, de är extremt hotfulla. De är, mm. de är skitläskiga. Mm. Och jag hoppas av hela mitt hjärta att de håller sig därifrån. De har inte där att göra. Ja, men ni, alltså, de kan ha en egen manifestation mot Var så god. Jag kommer inte komma att störa dem. Nej. Så för, snälla, låt oss ha denna viktiga manifestation i fred. Mm. Och, men ju fler det blir, desto svårare blir det ju att, att hota oss. Så att jag hoppas att det kommer åtminstone hundra människor. Mm. Ja precis och tänk då, tänk om, om vi för en gång skull kan vara fler än vänstermobben för det är ju väldigt sällsynt och då får de givetvis inte våga göra någonting överhuvudtaget. Kom kom, kom, kom, Och sen när den här manifestationen är färdig, då går man ner till Gallery Rönkvist och där kan man då lyssna till Mona Walter, den fantastiskt modiga svensken som har konverterat från islam till kristendom och nu har varit tvungen att gå under jorden eftersom hon blir så hotad. Jag skulle kalla henne för Sveriges Hesiali. Men för, för, att för att förtydliga då så att lyssnarna vet det är alltså kvinnan som var med i media här ganska nyligen som det räcker med att de går ut på stan så kommer de fram och visar filmer på kristna som blir halshuggna så för, att de har, för att de har konverterat från islam till kristendomen så att Ja så att hon, hon har det ju inte riktigt så lätt nu och, och det visar ju klart och tydligt då också jag menar hur de ser på det att som sagt går man med i islam då lämnar man inte det punkt slut. Ja, det är... eh, sen då för att förtydliga också att som ni kanske märker vi släpper det här på en fredag inte en lördag och det är just på grund av att... Eh, Manifestationen då, flyttande friheten, är imorgon. Och vi vill alltså att eh, ni ska höra att den kommer och att ni förhoppningsvis också då kommer till den. Eh, kommer du vara där, Hans? Ja, visst. Det har jag bestämt. Mm. Jag, tycker ju, eh, jag tycker ju att yttrandefriheten, det är ju min religion har jag sagt många gånger. Och... Eh, Även äh, syster Hatton är ju en människa som har tappat sin frihet. Hon vet ju hur det är och hur det börjar. Hon har ju varit med om när det börjar Det är salamin. Man tar en liten skiva sedan tar man en skiva till sedan blir skivorna större och större och till sist finns det inte längre någon korv. Den är borta och, och då sitter man ut en korv. Vilket roligt kommer... uttryck. Ja. I Sverige, det, kommer vi, ju... det kommer vi också till en gång. Ja. Men genom ett finger så tar de med larmen så är man ju i ja. Sverige. Mm. Men så är det ju absolut och jag menar visst man kanske inte behöver generalisera sådär supergrovt men jag tycker ändå man kan se ett mönster över världen att, att när, när muslimer, om vi då är lite slarvare, när muslimer är i minoritet så är det ett gnäll om förtryck hela tiden och så fort de börjar närma sig majoritet så vänds detta till att de blir förtryckarna ganska fort. Det vänds väldigt snabbt från att vi är de nu förtryckte till att bli förtryckarna. Ja, precis. Och det här har ju inte med, med om vi ska försöka skydda oss från alla rasismanklagelser som säkert kommer, det, har, det handlar inte om personer utan det handlar ju om hur religionen, islam är utformad. Det är ju det som är problemet. Islam är ju, jag har ju läst på islam sedan mitten av 19, 1990-talet. Och jag kan ju säga så här: att Islam finns där inte mycket gott. De mm. som säger att det finns något gott, där, de har inte läst sin Koran, de har, de har inte läst sina hadith, de har inte läst sin sira, alltså historien om Muhammed. Islam är hela vägen igenom en dödskult och den är hela vägen igenom enlig ånskoford mot andra än ja. muslimer. Och framförallt kan man ju se, menar, att folk kan tolka religioner på alla möjliga sätt men se hur det ser ut i världen och givetvis, det här säger vi alltså, det finns givetvis massor med muslimer som skiter fullständigt i detta och, och gör som man ska det vill säga att man har sin religion som en privat angelägenhet. Man har sin Absolut. religion hemma, det finns jättemånga sådana, särskilt i väst men det Absolut. finns också alldeles för många som inte ser det så här de har gjort en ny undersökning för de liksom kom fram till att ja men det är ju bara 10% som tycker sådant. Ja men säger man 10% är 1,5 miljard och så sedan börjar räkna ner med, med, med, med, med kön och ålder och hamnar man ända på att det blir en 60 miljoner kvar som vi ska akta oss väldigt ja, mycket ja, visst, 60 miljoner är många. jag ännu är ju alldeles för mycket såklart. Men, men ja det är, har verkligen varit intressant att, att ha med dig Hans. Jag vet att du är på språng att du måste iväg nu men eh, vi tycker att det har varit jättetrevligt att ha med dig och höra eh, om Right Hand Aid och även ja. om allt annat som jag har pratat om här. Men ja som sagt jag ska låta dig springa iväg och så kan vi även meddela att Ingrid Karlqvist eh, tappade vi tyvärr eh, så vi vet inte riktigt var hon tog men, vägen. Jag... Jag var väldigt tacksam för att få lov att ge mitt besök. Men jag hoppas ni kära lyssnare har förstått mitt äh, lite knackiga svenska. Som folk vill säga. <laughs> mm. Men äh, det har varit en glädje. Och jag ser fram emot ett vidare samarbete också. Ja, mer. en, av, en Avslutningsvis, Hans. När jag ramlade på Right Hand Aid, det var väl vi avpixlat tror jag för några månader sedan. Så blev jag så, jag blev så himla glad för att. När man väl ser det så är det en sån självklar sak att göra. En bistadsorganisation som försöker hjälpa människor. Det har vi ju liksom inga andra. Så du ska ha all cred i världen för att du driver detta. För det är ju någonting som verkligen, verkligen behövs Så jag tror det kommer vara väldigt framgångsrikt. Vi kan ta tag bara. Men... Så tack, tack för att du gör detta, Hans. Jag hoppas det och själv tack. Vi mm. synes. Ja, det där var ju verkligen trevligt och jag måste bara säga innan vi rundar av att det kan ju vara några som undrar, var i hela fridens namn har specialprogrammet tagit vägen som skulle komma vid mm. 1000 gilla? Mm. Ja, det är ju så att det kräver tid där vi inte har så jättemycket tid som vi trodde. Det var svårare än vad vi trodde. Vi ja, hade det är vara. Ni, ni kommer, när ni får reda på vad, vad programmet består kommer ni förstå. Men ja. Vi kan väl säga så här att hade vi vetat hur svårt det var hade vi, lagt mycket, hade vi planerat på ett helt annat sätt. Ja, mm, för att det är som sagt, det, ja. det är över tid där vi inte riktigt har det. Men vi siktar i alla fall på onsdag. Nu på onsdag siktar vi på. Siktar vi på, ja. ja. Men, med en brasklapp i fall. Ja, men vi hoppas att ni tyckte det var intressant. Och jag vet inte hur ni känner, men jag har ju danska... Det är inte någonting jag förstår speciellt bra. Och jag misstänker att många av er känner så också. Men eh, han försökte ju prata så tydligt han kunde som ni kanske märkte. Och lyssnar man noga, då förstår man ändå det mesta. Jag menar, gör jag det, då tror jag nog att ni gjorde det också. Ja, och jag vill igen bara lite avsluta och säga. För det första angående right hand aid här. Gå in på deras sida. Det är bara att söka på right hand aid. Det här är alltså någonting som, som jag antar att de, de flesta har väntat på. Det är alltså en icke-korrupt, liten biståndsorganisation som är ärlig, som skriver ut vad de gör, som inte håller på att tramsa bort pengar till massa idiotsaker, utan som hörde, han berättade för 10 000 kronor kan man städa en hel by mer eller mindre, en gigantisk by. Man kan, och det handlar ju mer om att bara städa, det handlar om att engagera människor och få människor att hjälpa sig själva. Och de har till och med på sin hemsida, det här, den här det är ju en klyscha, men den är inte mindre sann för det, om du ger en man en fisk så har han mat för en dag. Men om du lär en man att fiska så har han mat i hela sitt liv. Och det är alltså hjälp till självhjälp. Och ge folk alltså självrespekten och känna att man klarar sig själv. Man ska inte vara beroende av något bistånd. Man får bistånd för att liksom komma igång och sen ska man klara sig själv. Mm. Det är det första. Och det andra, igen. Dan Park på lördag, kom dit. Mm, eller, eller som sagt, en manifestation för yttrandefriheten. Ja. Så att eh, besök den, besök den. Eh, men vi är ju tillbaka nästa vecka igen och förhoppningsvis innan det med eh, specialprogrammet också. Till nästa gång, ta hand om er. Du har lyssnat på en sändning från Radio Länsman. Radio Länsman finns även på Facebook. Gilla oss där. Radio Länsman återkommer regelbundet varje lördag. Så Fälmöt nästa lördag.